Beideia zen uh, guki omenaldikipi bat egiteaz. Naiz eta ezten uh, talde gaztea, gure artean beti biziren uh, diren kantuak ka baitira. Vala, guk uh, gaur egun ere kantatzen ditugun kantuaz diren, hor diuen bo, nahi ginoen uh, manera batez... Uh, Hala, ikusgarri bat sortu, eta pixka toren inguruan izan gira, pentsaketa nola semaneretan iten altzen. Pentsatu dugu zendako ez musika klasikoarekin e, jokatzea, bon, pixka bitxi iten alduz eta guken kantuak berdein ez ziren e, argabita batekin jotzen. Txemaiten dugu itzak edo e, bola, eskipurita direla, bat dituzela kantu edo rak, hori er, zen helburua. Ideia eta gero joan ginen e, kompozitzaide bat zen ikustelat. Juancho Zeberio eta Diago Ba Astiazaran, Horiek llega aldeko konpositzale, horiek jadanika izan dira, sustut Juanxu ze bideo. Orien ikuste joan gire guri direkin, horiek boni gieran guken kantuak txosen shore sakutzen, bizu sutemen ipargaldean baitira kantatuak, bon. Guk ordoan uh, lishtaba te mandego ham bat kanturena eta horiek uh, entzun uh, dituzte eta horienajzionaren arabera audatu dituzte dotzena bat kantu eta horiekla kompositore bezala baja moldatu dituzte klasikorat uh, joatzen izeteko. Eta jo ziste hemengo kantari batzuen ikusteaak ere espaitira guk uh, taldekoak ario. Ho? Ez hori da hori da ere kantu batzuk musikaratu izain dira bakein musikalki, Baina beste batzuk uh, kantarik lagunduko dituzte, ba izan gira ikusteat bebaiguriko astezkenekoak taldea, gizon talde huri Sendareneko aizpak eta um, aire aizpak. Baituzte bi kantu bako eta ez dugut duda izpirik esekulako ikusgarria izen dela. Eta horrean errandu sei badira kantatuak dinerak, beste sei musika eta horrean zer, publikoa izan berko da? Ez, zen ustez uh, ez dakit, publiko kantatu nahi badu, kantatuko du, baina uh, dira, uh, mementoan, musika. instrumentalak bakarrik. Kantuen artean ere uh, Paya eta, eta Sustraikolinak egin dute lotura. E, uh, Formulaa kanbiatu nahi bai ginuen, ez, ez uh, kantuen artean ekspikapen bat izaiteko nola e, mintzatuz, orduan ola, bertsulariak egin dute uh, kantuen arteko lotura, eta gaiteroak ere manen dute bere uh, maneran uh, kantu bat edo bi. Bo, behala, eta gauza berri bat ere, ikusteko eta entzuteko izanen dena, bereziki, e, beraz, e, nafarlan egunearen bezpera, nun egiten da hori. Hori bai hurriko helizan egineen da, ara, bai, lehendia sartzen baita, eta soinu aldetik ere ona baita, eta bai hurriko helizadek erabaituko ere. Papara bat, Ba-bara batu ba, feira bananaru ba, ba. Xabe, beraz hemen ahizira, musikarien zuzentzen, ah, hori oh, ben nungo musikariak? Buna, batzuk, bagara, bizkaitarrak, naparrak, arabarrak, giputsak Aha Da, bueno, hola ah, Melting pot bat, guntatu duziek, nasketa bat Hoi da <laughs> <Oida>. <laughs> Eta nola uh, bildu zistenhelgiak ezaguten zinuten edo. Bai aspaldi baditu taldeak bost urte filmaten musika grabatzeko batu ginen eta goro bueno, jarraitu du mm. eh. oh, eta aldianuntan gu taldiin uh, kantuak eta musikakai da? Oh, no, Zagutzen zinuten? Bai, batzubek bai, beste batzuek ez, baina... Modlaketa noke gina du? Modlaketa, bueno, bostkantu eginditu Iago Bastia Zaranek, eta beste egin ditu Juancho Zeberiok. Bizitik deja izan da, gantiak ahont aldatzen du, eta alako indak bat emaiten du, edo, zetakit. Guk lehen aldia du, lauk hartzen girela, eta bizitik indak txua, eta emozioz betea hartzeko emaiten zin. Gana, emaiten du gehiago kantu zartzeko, eta gero behiz egiteko kantu hori, Eki eda jezginin haingustuko, eta gau jentzen du blaikan, zinez ba, aldatu zau, kantia. Guken zau edo kantiak ezautzen dituzte honitzek, eta hola, nik uste gogoa hundizeldu diren, eta eda izanen da, pentsatzen dut. Eger zutan bero, Euskal aka gawe gurelo etie sustantedo euskaldun bilotsa coro gudukan